No, zdaj je še uh, redno pozna ura, ampak vse bi prosila še za malo koncentracije za tretjo uh, obravnavano zbirko v uh, današnjem nočiru. Ljubim poezijo, to da pravim. Naj ta pesem umre, če to pomeni, da bodo ljudje živeli bolje, da bo družba bolj pravična in bodo mračnjaki vseh vrst res odgovarjali za svoje dejanja. Pesem je le podana roka. To je zapisala in tudi postavila na hrbet knjige Taja Kramberger, ki vas vse lepo pozdravlja in se je že pred meseci opravičila, da je žal med nami ni, zato ker je v istem času, torej zdaj te dni v Londonu na nekem drugem festivalu, Uh, in je pravzaprav, kot je, uh, mislim, to je tako in osebno povedala je tudi zapisala Prangerju, da je pač kar žal, da uh, se pač ne more odzvati, da je vesela, da je njena knjiga uh, z nami. Tako da um, bom poprosila Barbaro Pogačnik, um, osebo, ki je spomnevalka literature že dolga leta. Um, Danes je opoznamo tudi kot pesnico, predvsem kot pesniško prevajalko in voznico literature francosko bovorečjih avtorjev v slovenski prostor, pa tudi organizatorico Literarnega festivala sinji Krog. Že zgodaj se je pa o njenih kritikah in mesejih nakazovalo da bo najverjetneje nekoč tudi pesnica, da bo ta preboj naredila, tako da pa, če poznamo tudi, tudi kot pesnico. Danes so vlogi kritičarke in izbrala je knjigo Taj Kramberger, pa bi te prosila Barbara, da predstaviš ta 10-minutni uvodni del. Ja. Ne, bom, ne bom ga merila, nimam novene ure zraven, ampak poskušala uh, začeti v bistvu z vprašanjem uh, selekcije, ki ga pač Petra nameni uh, vsem sodelujočim v tem uvodnem večeru. Um, mislim, da uh, vloga selektorja na tem festivalu ni namenjena uh, samo temu, da bi bil pač to festival hvaljenja najljubših zbirk, uh, ampak predsem jaz vidim vlogo, v bistvu um, kritika nasploh, pa predvsem um, kritika kakršnega v resnici oblikuje ta festival, uh, ki mi, mislim, jaz so vsako leto oziroma vsako leto, veliko let sem pač se odaložvala z velikim deseljem tega festivala, ker je dejansko nekaj posebnega, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše, kot bi rekli naše južne sosedje. <laughs> uh, in sem, ta, koncept, ta koncept sem že večkrat... Aj, šire, ja. Ta koncept sem večkrat uh, opisovala tudi um, uh, izličnim kolegom, organizatorjem festivalov v drugih teželah in moram reč, so bili vsi precej navdušeni, ker kritika literarna, predvsem kritika poezije, posod za zamira in je, in je pač s tem zamira tudi vloga poezije v svetu kot, kot jezika, ki je mislim, popolnoma ki pač ma drugačno drugačno izrekanje, nekje drugačen status kot vstali jeziki, s tem sploh ne poveličujem poezije, ampak jo v bistvu uh, samo um, uh, poskušam um, postaviti na, na, na tisto mesto, kjer, uh, kjer pač moramo prepoznati. Um, ali je zmogla v bistvu to energijo biti um, seodmakant od, od drugačnih diskurzov ali ne. Um, kratka vloga za lektorja na tem festivalu me na nek način, kot ste pa še prej opazili, jaz sem vedno z lahkoto komentirala iz publike, ampak tukaj na tem mestu je pač nekoliko težje sedeti, ker si uh, uh, že v vlogi, cimo, neke vrste autoritete, tako da pač zdaj se um, zramen, zrameni še malo pletam okrog te autoritete. Ne vem, če je lahko nosim, ampak vsaj kakor, um, se mi ne zdi, uh, ne zdi se mi, da bi v bistvu uh, bil uh, moj, moj letošnji izbor um, nujno odraz recimo mojih um, pesnišk oziroma preferenc v poeziji in tudi, uh, uh, in tudi preferen, mislim, preferenc, ki bi pač izhajali recimo iz mojega lastnega uh, pesniškega lesu, pač, čeprav se pač verjetno za koga to kaže, ampak um, se mi zdi, da, je, da se pač kot kritik Moraš predvsem odmakniti, tudi do določene mere poskušati odmakniti v bistvu, od svojih preferenc in, in pokazati, um, Pač da lahko sprejemaš politike, ki so različne in v nekem smislu, pač, ki se lučuje od tvojih osebnih ušečka, Spravi, da Mislim, da se je tudi splošno v slovenski literarni kritiki preveč razraslo, um, Um, pač to hvaljenje oziroma um, na nek način um, spoštovanje vtretje uh, brez brez diskusijske, diskusijske podlage, zato sem še to bolj um, trgocen um, in uh, mogoče uh, edino kar, mi zdi pač legitimno v, tem, v tej vlogi je to, da morda izberem pač neke vrste rdečo nit, ki mi, ki mi v bistvu izbrane pesnike lahko postavi v neke vrste uh, dialog oziroma opozicijo, komplementar, komplementarnost, kar pa se mi pač dogaja potem z vsemi devetimi izbranimi pesniki. Tako, da to za uvod, kot, kot ste nekateri, ki ste mogoče že priprali moj, moj prispevek v večeru, že upazili, sem si izbrala za letošnjo rdečo de, NIT uh, vprašanje, uh, po eni strani vprašanje raznolikosti, po drugi pa vprašanje angažmaja. Um, Mislim, da gre pri vprašanju angažmaja za trenutno zelo aktualno temo. Ko rečem, trenutno, ne mislim, eh, samo, mislim, da se je prišel vprašanje tudi v mladi slovenski generaciji odsej odprlo. da bom že takoj eh, sprosila karti Pera, če lahko dvigne pogled. Mislim, to mislim, metaforično pač je ena od 5. <laughs> um, ne, ne pa pač tudi edina. Mislim da pač um, je recimo vsaj še uh, uh, recimo pred kratkim je izišla zbirka kategorijan, ne vem za kaj sterilnih katje um, uh, družbeno oziroma ne naravno kritično, naravno družbeno angažirana in kritična. Um, pri taj kramberger um, se eksplicitno se in frontalno zastavlja v prvi vrsti ravno to vprašanje. Uh, tudi pri mojih drugih dveh izbranih pesnikih se to vprašanje zastavlja na drugačen način, ampak uh, uh, danes se bom posvetila samo taj, um, ki V, um, tudi v svojih drugih um, se jih kot ed, enega od svojih bistvenih konceptov uh, izpostavila pogosto um, koncept ali pa poem, uh, pesnika, transformativnega pesnika. To je, zdaj je ne vem, a je to pač njen uh, termin, ali je pač uh, termin, ki ga, ki ga poskuša uh, zelo z veliko insistenco, pač uvesti v slovenski prostor podobno kot tudi uh, pojem um, državljanske uh, odgovornosti in um, državljanske akcije. To se je pač uh, v različnih njenih uh, angažmajih. Um, zdaj uh, vprašanje angažirane poezije, kot sem že prej rekla, se, se v tem trenutku pojavila uh, na različnih koncih in uh, festivalih po svetu. Zdaj, zdaj se ni, da je trenutno precej. Aktualno po morda javno zato, ker smo izgubili kompas, ker je pa celotna družba izgubila kompas tega, kam, kam sploh plove. In nekje, nekje se je zdaj začela odpirati v bistvu ponovno ta To vprašanje je, kje pa ste, zdaj, intelektualci, kje pa ste, pesniki. In pesniki, ne vem, ali smo pač smo vmes zaspali ali, ali um, kot kaže mlada generacija ne. Uh, sveda pri Angažmanju po mojem, ne gre samo za, oziroma tudi ne more, Če je govor o poeziji, ne more iti samo za angažma uh, samo po sebi, vsaj če je upisano poezijo. Zdaj, uh, pomembno se mi zdi pač, uh, odpreti tudi vprašanje, kaj, kaj je pa potem ta preostali vezni fluid, ki um, angažma v poeziji, dela za angažma v poeziji, ne pa angažma recimo v medijih. Splošno ali pa ga kot um, nek govor, kot neko uh, sociološko, znanstveno, publicistično in ostalo pisanje. Mislim, da pač v tem trenutku že kar vsem zastavljam to vprašanje kot kost. Um, <clears throat> uh, V tem trenutku bom pa, pač poskušala preideti na knjigo Taj Kramberger, ki, ki tokrat obravnava pretežno dogodke, ki so povezani z, z koncem njene šestletne um, um, univerzitetne, karijere. No, če pač to lahko vredno bi to ironično vsekakor uh, sprejela uh, univerzitetne karijere na Primorski univerzi. Uh, mislim, da gre za knjigo, ki je uh, v veliki meri žakuz uh, teh dogodkov, ki so se uh, zgodili in ki so pač po njenem uh, mnenju tudi Um, prvo dejanje nadaljnega umiranja uh, univerze, ne samo te, ampak univerze nasplošno, um, oziroma univerze kot kritičnega prostora, uh, kot prostora uh, intelektualne svobode, kot, um, kot prostora raziskovanja, <kuh> Kaj po tajnem um, osebnem mnenju, oziroma izhodišču, ki ga do določene mere označuje tudi kot svojo avtopoetiko. se pač uh, znanstveni diskurs in pesniški jezik nikakor ne izključujeta, ampak se dopolnjuje tam. Za njo, uh, za tajo, poezija nikakor ni zgolj zadeva intuicije in ne vdiham, in nikakor ne nastaja v odmaknenosti od družbe. V tem smislu je močno povezana s socialno senzibilnostjo. Same zase je na nekem mestu pač izjavila, da je njena poezija socialno emancipirana, v smislu, da počni podvržena kolektivnemu um, kolektivnim mistifikacijam, kolektivni mitologiji, kolektivnemu imaginarju, da se je v tem smislu um, preko znanstvenega diskurza emancipirala od um, vseh teh um, horizontov in jih spoznala. Um, torej, diferencirala, da torej ji Ni treba sodelovati v tem imaginarju na podzavestni način, na ta način, ki ga ona na nek način pač imenuje memorija. Memorija kot je eh, eh, eh, določenih kot eh, ki je lepota, pač kot je lepota, kot je lepota, kot kot kot ki pač poskuša realno um, um, mapirati uh, um, zgodovinski čas. Um, um, zdaj, uh, v, v, v, v v tej zbirki kot tudi v prejšnjih zaradi zarad te um, izhodiščne pozicije Taja Kramberger ne dopušča uh, torej izhaja iz um, absolutno slik realnosti, ki, potem, ki jih potem komponira v poezijo. Uh, torej te slike so trdno navezane na konkretnost in Programsko, na nek način, oziroma zelo odločeno, ne dopuščajo imaginativnih divagacij, ker so te, torej z drugimi besedami, le porreče, v pozi po njenem mnenju, prostor za manipulacijo in uh, uh, zavajanje množic, zavajanje bralcev nožic, ne vem. Hmm. <laughs> Tri <na> lahko <laughs> pač počita obvisno potem počita neka pač kanonizirana figura. Torej, s, um, s tem postopkom, ki ga dosledno uresničujem, um, Popolnoma dekonstruira slovenski literarni kanon. Um, mislim, da pač v tem smislu, t, pač ne bo to ta izjava recimo, recimo, relativno bolj kot pa to, kar sem pač v prejšnjem obravnavi govorila glede Barbarejeve Korun. Mislim, da Barbara Korun pač to učenja z veliko večjo mero. Empatije in dobrohotnosti, kot si sam rekla, je stanje na dveh prekovih, medtem ko so pri Tajni v bistvu njene, njene um, označbe uh, radikalne. Ne? Pač tukaj prvi cikel, ena knjige, zelo prvi del nosi naslov Zločin. Uh, uh, potem uh, naslednji cikel se imenuje Požig upanja. Tretji cikl, Žive volite svet, gosko zna, v tem smislu ni toliko povedan. Potem bomo pa en zamenil cikel z naslovom Umertanija, uh, ki sem ga tudi že uh, omenjala. Umertanija je v tem smislu resnično uh, razsvetljenska metafora uh, za to deželo oziroma za intelektualno sfero v tej deželi, ki, uh, ki jo predstavi kolikor je le mogoče groteskno. Um, njene, njeno slikanje um, realnosti, intelektualnih realnosti in, in, in čl med človeških je uh, Je na momente uh, pač res uh, smešno, no, je pač polno humorja. Mislim, da so to bolj uspeš, uspešnejši um, deli uh, njene poezije. Um, žal pa, žal pa, moram pač uh, tukaj tudi, tudi svoj del kritičnosti pritakniti. Uh, mislim, da gre pa v bistvu v, v precej um, delih te knjige, pa tudi za morda nekoliko preveč faktične zapise um, dejstev, ki se v smislu, kot sem že premonila, ne razlikujejo v bistvu od njenih uh, izjav v zametje. Mislim pač, tukaj uh, lahko navedem, njen intervju v mladini, v lanskoletnim, kjer Ker so pač navaj, navedene praktično, v nekaterih delih praktično iste izjave, kot jih lahko najдем, ali pa podobna, no, dikcija, kot jo lahko najdemo, zdaj nisem natančno, uh, spred, ker si pač nisem vse tako napisati, zapisala, ampak bi pač, če bi morala zdaj vse napisati, bi našla, ker <laughs> da bi ta tukaj, bi rekla, kira. <laughs> ampak v glavnem. Uh, Nekatere dikcije so torej iz, iz medijskega diskurza zelo podobne dikcijam v petički zbirki. Zdaj, tukaj, ne, pač se ne vzujem na svoje prej odprto vprašanje, koliko kolik je pač poezija, potem ko je zapisana kot poezija, prinaša drugač, koliko je v bistvu pač jezik poezije. Um, dotiran z nekim drugim statusom kot jezik uh, v, v publicistiki in v druge, drugih vrstnih diskurza. Um, sicer pa um, mislim, da bi bilo zelo zanimivo uh, obravnavat pač tudi ta njen koncept transformativ uh, um, transformatičen transformiranja uh, torej transforma, transformativne. transformativne poezije ja tle, da ste bem Trans, ja transformativne transformativne poezije ehm um, ker uh, v tem smislu pač ona ona na večjih mestih razdela. ta koncept pravi, peč da tukaj se poskuša rešiti teh romantičnih peč uh, predstav, poeziji, da pač ne obstaja pesnik sam po sebi kot kot neka, ne, um, uh, božja figura, ampak vedno je pač pesnik konkretna oseba, ki zavzame pač neke konkretne pozicije. Pro, do pojavov, uh, ki uh, ga pač ki se dogajajo v njegovem življenju in v so bistvu svojo poezijo v svoj spoznavnih horizont in ona po pač po, tem po spoznavnem ravni posameznih poetik tudi sodi kvaliteto um, poezije. Torej ne recimo po neki lepoti jezika na nekem mestu, recimo Novaja, neke šalamunove um, Pač izsekajšalnike, pač opusa, um, ki govorijo o svetlobi in, um, in jih pač označi za, za, za totalno, kot da je pesek oči. Um, po drugi strani. Sen moram zdaj, ne vem, vi boste, mogoče rekli, da sem obsedena s tem zajcem, ne, ampak... Uh, jaz sem žal pač tudi pri tajji našla uh, Simoela pesa, ne, ki ima naslov. I, mis, jaz sem jo tudi Zaj. citirala... Uh, Čakaj, no mal, vse ni tako smešan. Ne, ker peč se ona se programsko odgovori, a ne, sem vplivom, ampak uh, tukaj lahko da pač skoraj, ni, Ampak tukaj pač sem našla in citirala pesem isti in to. mamijo isto ki gre dokole? Vse jim je isto nobenih razmikov, razlikovan Newtonovska fizika, patafizika, Einštanovi kvanti in gostilniške kvante, prosti pad jabolka ali pijanca, jarek. Isto, vse jim je isto nekjer nobenih odtenkov, poezija, tožba, stališče, mnenje, kleveta, argument. Kar piše v odpustu iz poslovnega razloga, bi lahko pisalo v mrliškem listu, v rumenem tisku ali na carinski deklaraciji razpoložljiva istost, neuporečna enakost bebovosti. Tukaj pač ta izraz bebovosti, tudi tist, kar je v bistvu mogoče tista raven, kjer včasih pač ni toliko smešna. No. Meni se ti boljša v svoji akuzaciji, kad je smešna. Um, nikar ne dovolite, da bi bil časni doktorat več od garancije za zobno protezo. Kaj pa nasilec misli, da je isto, isto polo, popolna prilagojenost, duru, molu, durim, moljem, tukaj pač ta besedna igra, mislim, da je, je, da je tukaj pač ta njen talent, pride sam po sebi, ne? dur, duri, mol, moli, artonalno žvižganje, Posnetek piskanja čajnikov, če je potrebno za identiteto ali za uspeh klonih klonov, klo, kolonih kolonov. Oj, Slovenija, herpes demokracije. Da se le pri vrhu za roke drži isti ansambl henčkov, henčmen. Zdravljeno da se povsem zlobni zrce, ampak ni to podoben. Ne ne ne Sej, uh, zdaj, pa, zdaj pa čisti tako za razliko, ne? Zajc. Ja, samo jaz mislim, da sem, sem nadrejenje te istosti, veš. Pač pa ni. Ritmu, sem sem vrej vrej izko, je Vsa Vsa moment. Vsakost. Vsakost. Vsakost, se... Ja, tako. Pač da sem videla polemiko, še prej sem tvoj del in bi sem me pustil, da še Zajče v pesem, citiram, Zajec, vsaj konc, no. Zdaj bo pa Zajčeva pesem, če je ja? Isti je na drugem svetu, enakem, je drug na enakem svetu, enaki je enak na istem svetu, drug na drugem isti, je tebi enaki, enakih glas, enakih rok, enakih glave, enakih oči, enakega pogleda, enake starosti je isti enakih narosti, enakih ljubezni, enakih izkušenj, enakih ljubljenj, ki zdajle misli isto, enakih plesov, bogastih korakov, mrežah, mraka in tako naprej. Torej druga. Uh, Čist druga, ja, ampak... Ampak uh, zajec. Sam moment. Isto. Končuje se pa... Ko te zagleda, kot te v razpokanji luči, kote te med ljudstvom, ki zumira, istega, kot je slutnjo, ko je senco, istega sebe reče, ko te zagleda, joj, kakšen smisel, kakšen dvojni nič, ha, brblja iste besede, vrti isti jezik, istež. Ta konc. Ne? Uh, se mi zdi, pač, mislim, da je tudi Zajc v za svojem času, pač, zakaj je te dve pesmi? Zato, ker se mi zdi, da je v svojem času na, na, na nek poeziji, inherentan način poskušal reflektirati oziroma mogoče tudi svoje lastne uh, notranje, pač boje, ampak tudi zato je pesnik, kar je uh, zreflektiral s tem istežem tudi družbo ki je brbljala ne, skozi isto stvar. Zdaj taja Kramberger, zato sem tudi to... Uh, t -t, uh, absolutno obstaja razlika. Ne, in, um, nikoli nisem trdila, da je taja kakšen koli posnetek. Ne. Vsem pa muslim, da, um, da, uh, da, ne gre, da, da ne, ni mogoče ne, za ne, nekega pesnika, ki pač pripada neki V nekem jeziku ni mogoče popolnoma izbrisati um, vseh uh, bran in vseh figur, ki so se pač skozi ta branja natekla. Ne? Um, zato sem citirala pač to pesem. Ne da bi šlo, kot smo se pač tudi prej pogovarjali, ne da bi šlo za kakšno racionalno um, pač, uh, vplivanje, ampak um, mislim, da se pač taj Kramberger tudi postavlja na enako pozicijo. Um, reflektiranja družbe preko, um, preko problema um, premajhnega prostora za, za dialog, preko problema v bistvu nekritičnosti. Uh, zdaj morda pač prizadju to bolj interni problem, ampak vendar. Ne? Um, se je pač razvila ne, ta ista problematika um, mogoče v neki drugi družbi lahko na nek način rečemo da je Zajčeva pesem bol um, Bolj, bolj uh, povedna ali pa da je tajna pesem, ki ker pač vsak vidi, ne, s kjerga zornega kota, ampak se mi zdi primerjava med temi dvemi uh, pesmimi. Vsekakor kakor um, dovolj, um, dovolj zanimiva, se pač vredna interpretacija. Barbaro, prosi, da se ti ne zdi, da pri nas še tako enih pesnikov, ki gre v bistvu za obbesedovanje ene eksistencialne držaje v nekem trenutku in da v bistvu, če bi šli tako zdaj trgati pesmi iz konteksta, mogoče pa najdemo kaj zelo podobnega, ne vem, prčopu, o kakšnem razmisleku, pa tudi lahko ti izprimeramo, sem da gre to mogoče pol ta debata v malo narobno v smeru. Pač Meni men osebno se, pač, um, se je to izpostavilo kot... Uh, kot ena od um, nevraldičnih točk tajne poezije, ne? A uh, ta Ne, ne, ne. Uh, to vprašanje razmerja do kanona, vprašanje izbi, izbrisa kanona, vprašanje um, tega, da ni v bistvu dialoga in uh, v tem smislu pač se mi zdi, da, um, da pač, Na nek način pač ta kritičnost isti kritičnost do istosti nepač šestince sama začela. Če mogoče spomnite sem sama začela, čez, sponete, grepe, sem sama grepe, začela v bistvu s sen... tem gre pri Taylorju govorijo problem istosti, problem istosti v določenih diskuzijah. Da diskuzije ja. stopajo preproso na isto ravno. Estetski, politični. Tuk gre ona pač ona, ona v bistvu biča konformizem. Ja, precej gre pa o okay, ja. Zdaj se po moje za smo čist in čist drugim. Ne. Meni se zdi malo tako, če bi rekel, a več, da sta Heidegger in Lakanča postavljena tukaj z realnosti, pa nekje zato, ker občasno na voljo, govorite. Ne vem, ampak meni se zdi... Ne, pač meni sem. se zdi to mogoče pospiti za, za ja, to pravi, to. Lahko, ja. Ja, Jaz lahko. bi predlagala tako. No? Mislim, okay. fajn se mi zdi, da sta že posredovala pa ste v ampak jaz bi tako predlagala, Barbara ima svoj čas, da ja. ona si je dovolila, pač, oziroma si je izbrala, da v teh desetih minutih, ki pač so več kot deset, da je tudi pomembna ta, ta detalj z postavitve te pesmi, uh, bi te prosila Barbara, da to pospešem, da pač prijubi, mam, odvoli, samo da ti povem do konca. Moj predlog je, da ti pač to primerjavo zdaj počasi skleneš, zato ker se mi zdi, da vendarle pri tej... Se mi te te te je že Potem je prišla ja, presčasno. To bi časno, ne. prosila to za kasneje si bomo, bomo zapomnili in smo dobili to za eksplicirano. Zdaj pa še to, ali imaš morda še ti kaj pripravljeno? Absolutno, nezajte, ja. pod te ja. ja, Samo delik, prosim, da vaš čas ne bi porabili samo s eksplikacijo. Ne? To se pravi, dajmo pohiteti in strniti. Uh, mogoče te detajle bomo potem v debati. Ne, lahko nadaljujem? Ja. Ja. Zdaj je bilo prazni tek, no? Ne, prazni ne prazni tek. Okay. Rada bi povedala, kako si želim, da to Predam, ok, se vem, da bi radi čim, pred, spušam, čim prej, tako da jih zdaj. Ne prej, samo da ne bomo parcialno prejšnjo. Rade bi pač povedala še par stvari, no, če lahko. Ja. To nikako ni bila, Dina, stvar, ki sem jo želela povedati. Žal, v stvari nisem linearno koncipirala in se je pač ta zdaj nekaj korimila. ampak um, kar, kar hočem povedati je, da je, da je pač pri, pri taji, um, eden od bistvenih elementov pač neka, neka uh, frontalnost uh, dikcije, uh, torej njej uh, za, za njo bistvenega pomena. Um, in uh, um, v mnogih pesmih pač tudi izrazito uh, izpostavi kot to kot uh, kazanje s prstom. V smislu, ne boš se izmaknili, Uh, torej, beseda za njo funkcionira kot um, na nek način kot, kot tist uh, žebo, ki pribije realnost takšna, kakršna je, ob tlam. Um, ki ji uh, um, ne moramo obrniti hrbta. Ne? Zdaj, res je, da, da v bistvu s tem um, izrazito družbeno kritičnim glasom, ki sem ga pač tukaj, morda malo preh malo poskušala um, um, um, navezati na, na, na predhodnike oziroma na ostalo poezijo, um, je mar nesimpatična. Namreč, um, če si preberete vso knjigo, um, je v njej um, tolk izrazitih izzatih um, marsi tudi izjemno uh, pravilnih ugotovitev o um, realnostih slovenskega slovenske hipokrizije mislim da je bila to vsem tudi zaiceva tema um, recimo pač no, niti nih mo mogoče vseh uh, naštet. Um, da da se pač in tega se tudi zaveda da se um, naslovljeni um, so ne morejo počutiti uh, dobro v, v, v tem kar, um, na, na kar ona pokaže s prstom v tej po poeziji marsikdai so njene pesmi strukturirane um, kot izjemno uh, Jasne, glede tega, kar se je zgodilo, z da pa tudi kot neke vrste uganke. Recimo, no mogoče to zakasnej, o ugankah, časnih, vsa moment, sem že predolga? 40 minut od 60 minut je za eksplikacije. Aha. Če bi nekak um, okay. skušali dati besedo še komu. Zdaj prečujem, um, torej, tudi kot, uh, kot, kot uganjke in kot aforizmi. Uh, sem še par besed. Um, Prišanje uh, distance, torej, in vprašanje po mojem po posebnem um, mnenju so v tej pesmi naj, v tej najbolj uspela pesmi posebne uh, pesmi kot so nekaj bom pa citirala uh, mama si se v moje sanje žalost pride kasneje imam tuk, le dve tuk. roki gostilna Mirandi, uh, In pa nekatere pesmi, to je pa zdaj osebna preferenca, ki govorijo o načinu, kako se oblikuje um, jezik um, kot motor poezije. To so v gosem redu, jeziki v moji glavi, izmerem, toliko zgodb imam nove besede, tenis. Uh, pač Sam tako, da jih naštejem, ne bom šla v detajlje. Dobro, zelo bi bil tudi nekaj rada uh, zastavljeno vprašanje, ki bo veljala tudi za urazemislek drugima, dvema kritikoma in javnosti. Um, kolegica, priznana kritičarka, mi je rekla, da ne vem, če je to še knjiga poezije. Vse uh -huh. no, to sem tudi že, ko vprašanje. Ja, vzpostavljati kot vprašanje v redu, ampak zdaj me samo zanima, pomenila uh, si recimo, pa 40 minut si govorila o družbono-kritičnih verjetno tekstov, potem si pa omenila tisto, kar sem si želela se prekinti, pa da idemo še o tekst, ali so te ljubezenske izpovedne ali kakorkoli pač pesmi, Um, se je potem vprašanje, A ti vidiš, da je v tej knjigi biti potrebi, bi bila potrebna selekcija ali pa neko zunanje dodatno uredniško delo ali pravzaprav knjiga mora stati tako kot je in um, kakšno je potem to um, prehajanje oziroma um, ja. ja, zanimivo vprašanje. Jaz sem v bistvu pač, kaj, kar sem uskušala pač upojasniti, mislim, da gre pri taj, pri taj ne mogoče v bistvu posegati v rodniško, ker je preve, preveč močna osebnost. Uh, in predvsem zato, ker je v bistvu njen koncept, a ne uh, pač uh, poezije takšen, kakršen je. Torej, ki vključuje vse te faktične stvari, ki so za njo ravno tako spadajo v poezijo kot pa v bistvu uh, kaj drugega in nikakor ne dopušča nobene divagacije, nobene v bistvu um, nobenega leporečenja z kakšnimi imaginarnimi svetlobami in kakšnimi mitološkimi biti. Torej, to je za njo izključeno, za njo obstaja pač realnost. To je ena stvar. Um, Bomo mogoče postavili vprašanje podobno? Z, arba, z, da bi se zdaj pa, kar se pa, se pa, še... pa mene tiče, oziroma tega, tega vprašanja o, o, o uredniškem posegu možnem, ne, Tukaj pa, pač gledam na knjigo recimo kot antologičarka, ne? mislim da bi tudi nasplošno velalo vedno um, si zastaviti to vprašanje, katere pesmi katere pesme iz te knjige bi lahko človek izvzel po, ne? pač če odmislimo čudovito strukturo in tako naprej izuzdel iz knjige in jih postavil v neko pač antologijo, ki bi bi samo po sebi pač pesem funkcionira kot močna. V tej knjigi je definitivno, ne samo ti pesli, ki sem citirali, definitivno nekaj takih tekstov, Absolutno pa ne vsi. Tako da to, mislim, da tukaj odgovor. Ne pa. Brane, mislijo, da je tvoje. No, jaz sem pravzapral hvaležen Barberi za to inventivno pa iščrpno interpretacijo, Sam nekako nisem najboljšega ključa našel v te zbirke. Um, Ampak v tebi se se spomnil svoje stare tete, ki me je uh, vzgajala, pa ni bila se nič izobražena. pa zjutraj nisem mogel ustati, ali pa nisem hotel ustati. Me je v bistvu ne vede učila kanta, ko mi je rekla: če moraš, pa moraš. Ne. In je v bistvu tudi v tej situaciji. Uh, Tako bi rad povedal, da je to eden takih primerov, um, ob katerih bi spet rad povdaro, kako pomembna bi bila neka žanrska členito literature. Zato ker so izhodišča, mentalni horizonti, ali kakor koli že temu rečemo, uh, pa tudi ontologija, najbrž uh, poezije, tako različni, da je pravzaprav zborni poem poezije tukaj je zres problematično. Ne? Uh, ker pa je ta zbirka zavestno taka, ne, kot je velik del sodobne, ne samo v poezije, ampak v umetnosti, v, vizualne umetnosti je to še veliko bolj izraženo, izrazito konceptualen in so koncepti del uh, umetnine, je pa seveda potem na nek način dovoljeno um, kritizirati tudi te, ali pa polemizirati konceptualni neizhodišči um, oziroma neposredno s poezijo, zatega, ker se ta konstituira tako, da so koncepti in sestavni del, ne pa samo izhodišče, iz katerih se potem dogajajo. Um, zdaj, to hardkor, svetlensko stališče, iz katerega izhaja avtorica, je sveda pač jasno, da je upravičeno in tako vprašanje pa je, če je po vseh teh stoletih v ta, takšni obliki, ne, kot da sama govarja, popolnoma upravičeno in plodno in o, ustrezno glede na marsi v svetu. Ne. To tem laže reče, ker si nekateri in bom rekel in povdaril to resni misleci leve usmeritve, gospod Habermas pa še jih v bistvu tudi postavljajo vprašanje o ponovnem premisleku, ampak vedno novem, premisleku teh vediščine teh izhodišč. Skratka, slika tega, da je vse, kar je, v bistvu mitološki konstrukt in da je kot tako slabo, In da na drugi strani stoji nekdo, ki pač vidi več, vidi preko tega in zaradi tega pač ta svet v celo moralno mora dekonstruirati. Je samo na sebi lahko, meni se pač zdi vprašljiva, ker za njo stoji v bistvu neki čeprav ne priznan, pogosto maskiran subjektivizem, tudi naj, najbolj ekspanzivna in najvrša Poleg tega, da je takšna skica sveta, ontološka skica sveta, jaz mislim, preveč skematična, preveč reduktivna in da je takšen svet korespondira samo z delom izkušenj, ki jih ljudje v njih imamo. To se mi zdi čisto načelen problem. Znotraj koncepta, ki mu očitno ga avtorica gradi, tudi svojo poezijo in vsem svojim delom, pa najbrž ta poezija funkcionira dobro in učinkovito. Alak to zdaj, je seveda horizont poezije, ki je, pač, kot sem mislim, jasno povedal, drugačen od mojega. Pa to, misli je pomembno povedati, ni pa po relevantno za, kot kritika te poezije. Skratka, če pa spremem zdaj to njeno izhodišče, potem bi pa rekel tako, ne, da prepoznavam v tej zbirki res veliko jezikovno energijo. Um, čeprav kot pesnica sama pravim na strani 94, včasih nima domišlije, ki bi presegla realnost. Ne, to je seveda mišljeno v kontekstu kot rekorična figura. Ne, eroničan, V časih pa, bi nekoliko povzame, tudi moj vtis ob mradju tih stihov. Pravzaprav neka poletnost, zanesenost te govorice, ki je zelo pogosto očitna, je pravzaprav uspela predvsem kot retorika. Tradicionalno gledano bi pravzaprav rekel, da je to da so to dobri ali ali provokativni, no pred retorični teksti. Vsira je pa potem stvar diskusije, ne zve, kako se pogovarjamo o tem, kaj je retorika, kaj je poezija. Ampak to pa sva da so resni pogovori, ne ne pač samo star občutka, pa a, sklicevanje na neke <clears throat> zahteve socialnega trenutka, ki pač veleva, da je treba pozabiti. A, ne vem, filozofske prčkarije in takšne stvari, ker z njimi se vendarle vse začene in končuje. Um, sicer je knjiga, po mojem, relativno raznolika, seveda ostra, zajedljiva, sem pa so supevnjajo tudi nekaj zelo sentimentalni, po blizkih takih jenih. Um, kot pač je bilo deloma povedano, ampak samo deloma, ne, je izhodišče vsega kar se v tej zbirki dogaja, pravzaprav pesnična osebna prizadetost, ki jo pa potem artikulira kot izkušnjo družbene patologije in to ožje koprske, slovenske eh, zahodne, eh, zahodnega sveta. G gre samo do Srednje Evrope v tem kritičnem ideju. <laughs> mislim, da naprej ne. Nič je globalno kritično. Marbr, na, naše intuicije so različne. Ne, Aha, no, ne sem vprašam. Mislim, da moram. Pač jaz sem zaznala to, no, zdaj pa... Ja, um, se pravim, da moramo. Ja, okay. Različno naštima ne, se in zvrjenalično. Zdaj, takšna, pripisovanje takšne, teže, posebni osebni izkušnji, se, vendar le zdi mogoče tudi v okviru te, tega, teg bestecna ali poetiškem okviru malce prepirano, ne, kakokoli že lucidni so uvidi v gnjočo družbeno realnost. Zdaj, tudi tradicija tovrstne poezije, recimo napadalne, kritične, zasmitljive je, seveda, izredno stara, jaz pač že po sili svoje vokacije seveda bom spet seguvan od grških jambografov ali pa od rimskega juvenala in drugih satirikov. Je seveda to neko utečen pesniški model in mogoče je res ne, tako kot očitno misli tesnica da je dificil s saturam non skribere, da je težko satire. To je seveda možno, vendar po formi te satire ne pa zdaj spet mogoče razpravljati. Moj osebni zadržek no, je predvsem ta, da se nekaterim katerim pojavo, je pa pri katerim osebnostim dajemo mogoče preveliko težo, ne? Da je poezija, v tej poeziji marsikakšna šifrirana kritika nekega pesnika, nekega posameznika, um, ki že s tem, da se v njem tako govori, dobi neko nezaslišano težo. Ne, um, in zdaj, osebno moram reči, da meni je mogoče biti tisti pesnik, sam ti pa zelo ne zanima, če imam to, v bistvu, to šifriranje, govorjenje o njem. Um, koga druga, ki je mogoče bolj dejavno vklopljen v literarno življenje. Na slovenskem pa mogoče da. Ampak še enkrat bom rekel, da imamo različne predstave, in tem alkoholiziji pa različno pričakovanje v njih. Tudi sam sem opazil nekaj pesmi, ki so pravzaprav precej drugačne, no, jaz sem predvsem se zapomnil postati vir človeškega, ki imajo tudi neko drugo dimenzijo, po moji, najbolj uh, bi si prislužil veliko epitetov, ne laskavih svojim formovanjem, uh, tega, kaj je poetično, ampak bom rekel bolj poetično dimenzijo, um, ki pravzaprav retorični tom preglasi, čeprav te pesmi še vedno ostajajo kritične, vsaj ta pesem. mogoče pravzaprav še bolj... Prosti, si rekel, po kjer Ostati vir človeškega. Ostati. Ja. In to je to, kar imam povedati. Dobro, mhm. Jaz bi se strinil zbranjati, da je najbrž zastavk te poezije, po kateri jo je treba presvojati res, neka dekonstrukcija po eni strani slovenskega literarnega kanona, mitov slovenstva, slovenske družbe in srednje evropske in tako naprej. Ampak tukaj se mi zdi potem zelo problematična ta izredna hiperboličnost pač te poezije. Narej, težko rečem, da je dobra dekonstrukcija lahko tista, ki je tako ekstremna. Uh, ne vem, če še malo mal karikiram, so tukaj pač verzi, kot v Holokaustu ni nihče tako trpel kot jaz, ko se mi je zgodilo, kar se mi je zgodilo. Ne? To je, ne vem, to ni nekakšna dekonstrukcija, kar se mene tiče, to je, ja, to je hiperbola. Uh, ni, pa to, ni pa to zdaj nujno? To ne pomeni nujno, da je to spodletela poezija, da je to za noč. Ne. Uh, jaz bi rekel, da ta hiperboličnost, uh, ne vem, mogoče je pa na meni poezije ta, da v bistvu izrazi nek strašno, uh, brez vsakašne distance, da zapravo izraža neko človeško reakcijo na to ali pa drugo. Ne. Ne vem, Barbara je recimo izpostavila ta cikl, ki zelo izstopa, ne, uh, kot zelo brez distance, zelo neposreden. Lahko se tako ne najdem. Se, ne, ne, ne, un, drugi, tretji. Tisto, ki so obracato pesmi, pa tretji cikl. Um, žive ulice, ne, ta je pač nekako deluje, kot da ne spada v zbirko, oziroma, Ampak ne vem, mogoče je treba pa tudi vse ostalo brati kot skrajno, neposredno, skrajno, brezdista, brezdistančno reakcijo na neko krivico vse človeku vzgodine. Mogoče je to namen pač te zbirke izraziti neko to prvo občutje in ga ne poskušati cenzurirati in kamuflirati in posredovati, Ko kakrkolo lepšem. Da? Ker to je najbrž prvo občutje, ki priši na človeka, ko se mu pač zgodi nekaj, kar človek percipira kot krivico. Ne? To pač svinje. Vsi ste svinje, kako morate. Tudi, tko, ne? Mogoče je treba se skupaj brati tako. Ne vem, a to... Zmesele, vredko to zdi... Zdaj me se zdičilo z dirka pač skupaj sem pač omenila, jaz sem prej poskušala um, preko izkonnega, ko mislim, da je velik direktnih izrazov velik je in uk uh, kot so združene griže, besedilni in dosti, pa na sem. Uh, mislim, da je pač ena, ena od glavnih eden od glavnih stilističnih postopkov v zbirki je metaforizacija. To je v tere sveteljenski maneri, tudi uh, korrespondira ona, tudi citira in Voltera in rusoja in uh, pač na, na podoben način, kot to oni pač poimenuje, ne, to neko imaginarno država da želo omrta kot da bi si jo ne, ker ne moževa rediti, da nekaj tako pač res obstaja, tako absurdnega, ampak... Um, Jaz mislim, da je neki nekaj, seveda te frontalne uh, akuzacije in uh, je pač ta... Sej to si govorila že, Barbara? Ja, sem, ampak... bi do... me besedo besedoče, mogoče komu... Zdaj. <laughs> e, se... <laughs> no, no. <laughs> <še komuča. laughs> no, koga bolj tišči? Jo. A, te izvoni, Katja. Penalti. Ja, mislim, jaz spet za začetek rada sem zvone posledno izjavila, da sem ni celčajno se ni ne bomo nič trudila ravnati s to pesničko zbirko v rokovica, kako uh -huh. bi bilo jasno postavljali po obupno zreč. In da se mi zdi ne iskati izgovore, kaj bi potem lahko bilo vredno ali pa dolgo ali pa kakšno se razlogi, da človek je zdaj tako pesničko zbirko, se mi zdi niračeno, ki se rava tega, ker prvič, ko da je nažmaj je to polno na neopčin, zaradi tega, ker je to, ki da ne more narediti spolno do mega resnega poskušalza. Drugič se mi zdi čist brez ljubine, Tretjič se mi zdi pa, da je v bistvu tak način reakcije en tok neinhibiran, samoljuben heroizem, da se mi zdi stališča tako intelektualne etike nespremljivo. Tako da je sploh ene dobre besede ne moram najti. Zdaj sem pa zaprločila. Tudi ene pesmi dobre ne najdeš v tej pa knjedi. Pa ne, je tako, da kačna beseda se že pojavja, pa pa veš, mislim, zdi vsem, kde gledaš, mislim, nek preres enega dela. In mm. že, ko odpreš, vidiš, da je to čest neurejem, da je to pač izbruhano. Mislim, ta... To, kot ta... imamo neke cikle oziroma neke razdelke. Najprej te zasuje plast citatov. Mama mi umrla, hudobje, družba je grozna, pa všeč se mi še tako en, dve pesmi. Mislim, vprosti, meni se zdi, da čeprav se pojavi tudi tam kakšna stvar v slovnem odnosu, do katere pa smo lahko nežno čustvo, pa se mi zdi, da je povedno, je še vedno to zasuto, stoke gnojenice, da se mi zdi skoraj brezvezdno govoriti, da nekaj pa tudi fajn. Ja. Ne, ne, sedaj, jaz, jaz ti vprašam samo zato, sam ker pač to. zdi, da je, veš, uh, zastavlja se mi samo vprašanje, kolik krat... Ne, zastavlja se mi vprašanje, nisem jaz kritičarka, Barbara. pa prosim, ti si imela svojih 40 ali 45 minut, kod da prosim 50, dovolj še kodom drugim. Lekaj, kaj je bila mi jaz neskusilno, če smo uh, se po mojem tudi največ okovarjala znovu da bom potem ti zastavila vprašanje, če bom smela. Uh, zdaj pa predajam si je do Barbarin. No ja, moj osebni otis je pa točno nasprotven, odkrat sem ga, ne sem strašno vesela, te zbirke, res. Um, to je tudi moram reči, je čist. iz osebnih razlogov, tega, ker čutim, da je tukaj neka moč, ki dejarsko spreminja, sicer razlovo, ampak se druga se ne da, ampak dejarsko transformira odnose in tudi sama, ker sem pa že toliko let v tem polju, vidim, da je ta pravzaprav že veliko naredila na tem področju in um, ne bi se niti spuščala. Mislim, slišala sem nekatere resnice, ki jih tukaj preberam, um, se jih lahko s svojim izkustvom. Ne. Mislim, da, da je edina, da sem, s konc koncev smo, Beremo pač samozdojno odrasle osebe, to ne, maš, maš svoj aparat, s katerim, mislim, menej, te radikalizmi sploh ne motijo, ne ti podrazno. Ne vse, res ne vse. Ne, jaz sploh nemam zadržka glede tega. Jaz sem omislim, da može biti radikalen, da je to odlika, mm. da, da se pravzaprav samo v teh radikalnosti, na katere stvari razprejo in odprejo resnično. Uh, uh, in ona jih uh, bi se hodila, pa, ker mi se zdi neskončno, in smešno, in fino, in tudi, mislim, lucidno, predvsem pa, se moramo občutvati, kaj to pesem bom prebrala, odkud sem. Iz dežele, kjer tudi zrak iz previdnosti miruje in se ne meša z zrakom iz sosedih drželj. Iz dežele, kjer ljudje lazi okoli na kratkih verigah, ki jih majo za posebno dlgocen na kit. Od tam, kjer je vera tako globoka, da si polomiš vse okončine če vanjo padeš, pa še vedno ne zatiplaš Vse uspišne. Od tam, kjer se ne to skrajša nos in povelja za inovativen pospešek njegove in akademske karijere. Od tam, kjer v literaturi vlada pesniška sekcija obveščevalne službe, ki jo venam skrbi za svoj zasebni pijah. Iz krajev, kamor se zatečejo mafijski šefi, da bi kramljali z lokalnimi politiki in mirno dalje živeli svoje vitebele. Iz krajev, kjer se vsak arhipelag s preobrazi v arhi pa tega niče ne zazna se so vsi sonči odalje. Iz krajev, kjer so nadrejeni nasprotje nad mršavih in je nad njimi le še infarkt. Kjer ni odrešitve in neodrešenih, se so vse pametne rešitve v egzilu. Težela se miluje umrtanja. I woman, I man. Ni res, da je treba imeti hrbet krit da javno izrečeš nasprotovanje kakšni stvari. To je, dragi moji, umrtanci in umrtanke, zadeva dostojnosti in elementarnega državljanskega poguma. Če bi si ga vzel vsakdo od nas, bi bilo zahrtno pajkovsko mrežo z današnjim eufemizmom elitno družbeno mrežje, kjer vsakom vozilo smeljenih poti na plen preži, kak pleninski mogoče sklatiti z dvema preprostima zamahoma metve recimo, to je tak citat, se mi zdi, da ima švung, kot bi rekel, da ima uh, enlucidnost, da turim, mislim, jaz to ne primerjam, a zdaj to res, mislim, nima zveze, ampak enostavno mm. domišljija kreativnost, um, elan, energija, ki je tukaj, uh, se mi zdi, mislim, meni, Nekaj pa ne, se zgede, zgede, pač nekatere primere absolutno uspele, nekatere malo manj, recimo nadrejeni nadmršali, to ni njena ne, invencija, ampak ostale so pa recimo te na začetku, ka si jih citirala, so zelo dobre, ampak bi sam eno ugotovitev dodala, ne, prav vglede zaprosila, da ga bom zastavila, bom jaz da zastavila prosim vprašanje, mi je žal. E, Hvala. Le Ja, pa še nekaj bi rada povedali, da se mi zdi res nesmiselno, ker leto se zelo trudim ne svojih sod so, ki moram mimo kritičnega mnenja, ker to je mišljenje, to nisama pač pisalne tako da se mi zdi to res brodno. Jaz mislim, da hočem govoriti v tekstu, no. se še pol Ja, samo, ne, hvala ne, meni se zdijo odlično to, da si vzpostavila tudi ta drugost, dokaj smo dobili pač tako en tak radikalno, ves in sem si, ja, sem si želela kar mogoče pa ni bilo danes nič omenjeno in to je. Lahko se danes sprašujejo ali pa prej sprašujemo, koliko je to še poezija ali so vsi ti teksti poezija ne, pesem in tako naprej, ampak zanimivo bi se mi zdelo pravzaprav poiskati to razvojno pot, kako je pri ta išla. Ne? Se to ni slučajno, zdaj je pač kar tako padla nekak knjiga, ki je, ne vem... To je pač radikalno... je pač Ne, mislim, ne, biži, Patiano, ne, ne, ne, no, jaz tebe hočem vprašati, verjetno poznaš, pač uh, že pred tem je bilo, ne, pač če ne moreš čakati. Tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, ampak jaz mislim, da ni da samo ti govoriš o tej knjigi. Ne, res ne. Mislim, Ne, mislim, pač lej, da sem bila jedina, ki sem naprekinjena čistko, ampak vredno. Ne, ne, ti si mene pred dina, rekla, da bar ni Nihče nekaj. je drug, ki je, da, ki je imel pač nekaj zapoved, ni bil prekine. Zdaj, ne vem, zakaj. Pa, ne morem zdržati, jaz moram prehodno. jaz uh, okay, sem postavljati vprašanje, tako pa predam besedo. Veste, pač nečem, ki je že koga, mislim, za kaj že povedamo do. Um, sem zdi, da, mislim, se da, mislim, Z barvolo, da bi se najboljši razgled te knjige, je ta osebni del, ki so je bistveno ukvarjal z avtourismom. Ker pa je ta avtourism na terenu, tako se je strengilo z banke, da je da ne premore domišljivo, da bi šlo preko rejnega sveta, ampak ne more distance. Ampak um, ste se mi pridružili no, um, pač v te spore, ki so prekinili, ki jih v resnične življenje se nekako ne, ne more mimo tega, da je ona, ne vem, v tem sporu in ne more gledati tega spora izmen, mislim, odtudale. Menj se zdi to nekoloze. Tudi tud, tud, recimo govoriti o tem, da ni distance, jaz sem vidim. Jaz jo vidim že v tem, mislim, v kritičnem aparatu, s katerim pristopa. Zato ni krik. Se to artikulira. Meni se pa zdi, da je javno krik v nekaj prazni spravi. Ja, je krik tam, je pač mora biti, seveda. Vsaka artikulacija ma krik, ne? se v tej razpravi kaj, ker je zvor jezika je isto, ne, krik je zvor jezika. Mamo, a, zbore, uško, mislim, da je, je dovolj, Barbaro, prosti, ampak le, te lahko, prosim, tukaj le imamo pač mlade razpravljavca, pa mu lahko dovoljimo, ne, pa mislim. ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, le, je pomembno, da nekdo ima prostor in čas, da pove do konca, ne pa da ga tukaj. nekdo prekine nasilnost, da je to nebuloza, prosim, oprosti, men se zdi to nasilje. Izvoli, ga, Nekaj um, sem um, Mislim, malo hecno z politično, mislim, kakor tem, ko ona zgovarja politično poezijo, um, ampak sem zdaj hecno imeti tako poezijo, ker ne govaja neke množice, ampak, ko sem se že prej heca, da to ne bojo slišalo množice, ampak množe posamez nekaj mislim, zelo ozak krog um, in, ne vem, sem izlimal, um, ne vem, škoda, škoda pisanja, kjer misliš, da boš, ne vem, da bojo vsi desišel, um, da slišal, da deli kaj vse narove, no? In mislim, se strinjam s tem, kaj, um, kaj mi je mi klavško imel, da je engažima, da bolj primeren, da ni primeren tukaj za uh, pesneški prostor kot je za, recimo, prostor. da bi mogla v bistu, uh, narediti to, kar delamo v poeziji, v bistvu bolj v prostor. Ne, verjetno, no, zdaj Jaz sem nasilna. Ne, tisto je bilo nasilno. Barbara. ne bilo za rečne konge, ja, zato te pa mora malo no, <guljale> Da se mi načelno mazdi, vedno se mi je zdelo folimno postavljati v metri poeziji, tega pa ne počet, zateka, ker potem je to ne pesem, o tem se pa ne govori poezija, mislim, nek ta svoj notranji zakon, v katerega pač spada, mislim, to, to, to in to, vse je ostalo nekaj ostalen zvonim. Meni se to zbroh mi zdi problematično, vedno se mi je zdelo tudi ful bolj sporno, da se zbro bolj učuje realnega avtorja, pa reskih subjekt, to se mi zdi v bistvu, In ena teza, s katero bi se veliko bolj bila pripravljena krega, tako ker pa s tem, da je problematično, da nekdo hoče tudi v svoji poeziji ostati on sam. Meni se zdi to čisto super, se mi to sploh ne zdi problem. Meni se sem zdi problematičen ta on sam, ki je ta. Ja. Mislim, pa nočem se tega na nadhomenem način, čeprav je zvemenil, kot zelo klasičen nadhomenem. Um, Moti me preprosto to, da se mi zdi to vrste na mga žma nedovolj reflektiran, da bi da lahko doživljena za resni trikajnega. Tam to. Uh, Meni se je to kar logično, da ti to doživljaš tako, ker pač jaz, recimo z, raz, z razlikov odtaje, uh, glede na navajna, navajni poeti, ki se mi pač obe, uh, socialno emancipirani in kritični, s tem, da je v bistvu pri tebi prisotna počta avto ironija in pač žal. Ne. Treba priznati, da pri taj v bistvu, smešanja same sebe nikoli ni. Ne. V bistvu, nikoli ni tudi um, te um, kritike intimnega, pač lastnega intimnega odnosa, so vedno je sovražnik zunaj. Ne. Um, vedno oziroma To je marcesoidna poezija. To, kar je Barbara predbrala, je zame tako skrajni marcesoider. Žalil tekst. Tjim, da se vidim, jaz vidim to. Jaz ne poznam to. Vi ne vidite ne tega, ne tega, ne tega. Če je to zdaj poezija, ok, mislim, to je lahko poezija. Samen se zdaj to skrano, Žalil tekst. In če je to knjiga namenjena množici teh vralcev, ki je to vraljeno, ti Tižališ svoje obrazce, če bo to nek, prepoznal kot nek, nek nagovor, kot opozoril. Če, če, to, če, če žali. pa, hey, pa te žališ, kot vsak od tebe, tako kot Babaj dobro rekla, v tej pesmi ni kančka samo ironije, kančka samo kritike. To ni kančka samo kristike. Vi ne vidite tega. Ljudje živijo na kvetnah, ki jih razumejo, vi živite na ketni, ki jih razumete kot na kit. Mislim, Ma, ja se tu zraven, mislim tako. Ja, ti se je zraven, ok. no ja. Jaz se pa ne beram tukaj zraven. Mislim, bi, jaz prodebila tako zelo drastiče različen. Stok se to, čeprav je, kot se reka ti babra, da seveda ta kraj ministok ne je nastopila iz Nične, ampak je postopom vprašal do tega, To me se zdi to, mislim, napisati potem tem, ko si službo malo tko, ne? No, ampak zakaj pa dejansko to tajno vprašanje, dejansko to osnovno? A smo v bistvu se sposobni sprejeti pač tudi to radikalno kritiko? Ali smo se sposobni v bistvu s pač tem tudi na nek humoran način, v bistvu, kar tukih? To zatek Ne, ne, v prosim, ampak v tej izbirki je precej, jaz sem se tudi zabavila, moram reči, okay. veliko v bistvu teh njenih so... Pač zabavno, so, ja. ja, nekatere so, ampak jezikovno, formuliranje, je pre, precej ima, mislim, ima veliko imaginacije, je, je zabavno v časih je malo manj uspelo, v časih je bolj uspelo. Nerečem, da, je, ne rečem, da tako, tam, ta recimo, ni zanimiva, pa na zelo fajn način v pesnje, ne? Znači, še redno, ne, ne, mislim, to, da gre za vesri. Eno in narcisoidnost, eno je pa v bistvu, so pa pač um, neke konstatacije v družbi, ki se, ki se bojo pač, Kazale, ali pa se nekaterim že kažejo, kot bolj ali manj Jaz Mislim, da to ni popolnoma inteligentna, kar ti misliš. Uh, mislim, da gre pač samo za neko, uh, pač nek, nek strukturni uh, postop, ki mislim, da si ona v resnic, um, želi biti bolj uh, Odprta. Ampak, pač... ste rekli, se videti? Ne, ne, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, ne. zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, da zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, nekaj zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, Zdaj pač, še vedno se misli, da se da to narediti na zelo zelo zelo na boljši način. Tukaj. <laughs> tukaj, da je. Se mi pa zelo v bistvu tudi problematično, da um, izzove zove neki kot je pač pokazati spračno mene, spračno reče tudi slabo, tak, tak srce to me žali. Mislim, da se misli, da okay, da če pa lahko prahaja do take reakcije, pa pa mogoče bi ni zraba nekoga, bi večkrat upozoril na to. Tudi da sem, moram reči, v zadnjih petih minutah malo se spomenala na to, odkje kje že pride ta potreba po, po zdarjeni na državi našega kulturnika, postovala sam, da se ga povzravljam, da izrači ta zbirka. Um, Ne, poezija. No, mislim, če pač poezija govori na tak način, s takimi argumenti in znanstvenim aparatom, kot praviš, potem seveda je pač mogoče polinizirano na tej ravni. Ne, ne, ja, ne pa se skrivam za to, da jaz lahko yes. to povem, ker sem kao pesnik ali pesnica in imam znanstveni aparat, hkratki pa ti nam no mora zmalo polemizirati, zaradi tega, ker sem jaz pesnik ali pesnica. Pa pa, to pa pač izrazitev ne fair pozicija, oziroma se lahko pač um, mora na to piše poezija, ne? Ja, jaz, jaz ne polemiziram, jaz se zabavam. Samo no, jaz je tako, ker ljudje laze okrog kropne kratkih virigah in jih malo zaposedno da ocenim nakit. Menj se si to smešno, jaz še pa še, pa nujem, kaj se bom neš. <supra> <laughs> to, ka ne, ne kar se zlo, ka se ne, ona, ka, li reče, li reče, da, da lazimo? Las, no. Ja, no, jaz beram ja. lazimo, no. Ja. Ja. Ne, no pa, ne, ne, ne, ne, Ona vidno izuzirno, <laughs> to to so se vidno no. no? no, Ja, zesimo, A ja, dovolite ja. ja, še roko? No, ampak, ne. Le, dvigno je in pojdi okay. vse. Jaz sem nekaj vprašal, misliš res, v tej pesmi ne vidim neresnice. Ne? Zato me samo zanima, ali je to torej ne, res manjka ta njena samozavestičnost do nje same, ali manjka družbe ta sprejimanje te kritičnosti, ki je ona servira na plavno Nije, To se te sprašuje. Njede, ne, ne, problematično zato, da ja ki ne bo marala tega, ne bo marala tega, zaradi tega, ker si to, komu si preznam, se pač tudi da absolutno čisto vse od tega, tudi sebi Ampak kljub temu, mi, pa, moraliziranje mi gre na živlce, no, zdi se mi tako domno slako mečniški trenutek, zdi se mi pošla bitičen trenutek, če se može pričpartiti in mi odbija. Tako da, mislim, otomatično zavrniti vsako kritiko poezije z tem, gre bolj pa najbolj za nepreznavanje, neče se mi zdi pa tuk na prvo žogo, da je že manj e, tuk. Smo krati, tako Se se Ta ja, sem se meni ne zdi prav slaba, ampak mapa, mislim, se, se mi zdi pa, da se moment še, mislim, je moment moraliziranja še rad pojavljena. To žuganje s prst v momentu ne je pribratilo, ki se postavlja na to pozicijo, poseduje vednost in bi vam je ubil v glavo. K Smo Katja, še vse, kljub, kljub temu se mi zdi pač relativno naj fedel bi rečeš, da je to zbirka za noč. ker če te pač neka, nek, nek močen moment močno odbija, še vseeno v bistvu se mi zdi nedopustno tako v bistvu z nekega stališča pač kritika in, uh, in, ne in pesnika. Novo, ne, ne ne, ne, vpravi, ja da, dobor, ne, ne, da jo v celoti, a veš, v bistvu vse ne, stvari, vse, Vse sem, ki so nema, notri, so avtomatično slabe, no to se mi zdi v tem smislu se mi zdi počo to um, necelostno obravnavanje, ker a veš, počo noter v bistvu to stvari ne s katerimi se lahko srežem, ja, a tukaj je nastalo uspela je. Uh, sem je to glavna pa, stvar, pol je res emocijo, da sem Predvsej objektivno osebno, po vsebu je ja, ocenila, da se mi zdi ta knjiga slaba. Ni tako, da jaz k vrednotam nekaj nisem sposobna sebe izuzeti iz tega. Sam pač mislim, če pa imam kot kritičarka pravico do tega, da vzpostavljam tudi svoje intelektualne ideale, bi pa rada rekla, da se tak knjig zelo močno krega z <hled> Zdaj, mene, jaz so v bistvu včetek pravi, da je še v dnešnjih Ne, ne, ne, vse ni ja. poznam. Ja. No, ne, na načelj, ne, ne, vse ni poznam. Neslih na načerni ravni gotov, ne, ampak... Jaz vse eno pogrešim, aha, mm. ja, daš. Ja, ne vem, mene mogoče tle pol izmot ravno to, da smo bili prej pripravljeni na podlagi petih primerov neinventivnih metafor premen na Radorferju, um, spoznat, da ta zbirka le ni tako zelo dobra, zdaj pa, Na, v, na vsaki način poskušamo najdeti pa vsaj eno dobro točko v tej izbirki, zato da bi lahko rekli, da pa ta izbirka je dobra, mislim, v obrambi, v obrambu, kajti. Veš, jaz pa vidim gliko vrat, no, mislim, res, meseci pa, da na, v bistvu pri eni izbirki, ki v bistvu ni inventivna, smo v bistvu pač zelo trudila ne, da bi rekli, jaja, vse ima v redu, pa tako, mislim, tlele, tlele pa v bistvu, Uh, e je je problematično načerno absolutno vakar pač kategorije je problematično da bi se obstajala subjektivistična, subjektivistična sodba ne Uh, uh, ampak pač to je njena legitimna pozicija, ne. Vih tako, legitimna pozicija, da pač, uh, da pač ponavlja neko realno, vsem naprej. So, pa so pa vse pozicije no, legitimne, pa na koncu ni imamo. kaj. Gre samo za to, kaj je, kaj je jezikovno in besedno uspelo, po mojem. In kre, iz tega stelišča v bistvu, ne moremo obsoditi neke zbirke, nikoli v celoti. Mislim, to je no, tip subjektivnega, bo. kar bomo zdaj pa na teh tonci za kaj. Kaj uspela, ne? argumentacijo pa nenije. Osam iz Ne, zelo, jaz se mislim, da se pri ocenjevanju se dostikro zelo odnese, da greš v gospod bistvu avtorjev poeti ko ne? Mhm. In če se prav na sponam, no pa tudi ta zadnji intervju za po poeti pri nasos. Sem brala v kateri ta izrecno pove, da seveda pač kot celoto in da je pesništvo brez posebnega angažmaja, obživljenju, ne? da se napihuješ v poeziji, koliko moraš, tako, da počeš k žaba, pa sediš na toplem doma, pa pobiraš, ne vem, tiste, ne vem, karkoli že, privilegiješ štipendije in tako naprej, da to ni za njo nič. Se pravi, da v bistvu, Je, je celota, gledaj, in to je menj perfekten, super, ne. Ker ne moram reči, aha, dvsem sem pesnik, ja sem pa zdaj zasednik, ne. da se na pol peči grem, pa tukaj gledam. Mislim, da pa se ne morem ni zasebnica, ne. To, to, nekjer, ne? ta, in še nekaj, ne, tukaj je bil nek traumatičen dogodek, ne, in jaz gledam to, to kot poskus, ker to je poskus izničanja, to je več kot samo, da, da službo zgubiš. Ker to, to so še druge perfidne, pravzaprav sistemske naprej, ja. družbene reakcije, ki jih je, pravzaprav z tem, da je to zbirko napisala, jih je na nekaj čeznotraj sebe neutralizirala. In pri tem se spomnim spet na Levija, ki pripoveduje to izkušnja holokausta. je pravi, tisto, kar bi jaz mi vam, ki ste v, v toplih delnih sobah, ne, je ravno ta poskus razosebljenja številka, In te izničitve, ne? in tudi en tak prelep trenutek je, ko govori o sramu, ko ta uh, pač, strežar stražar pokliče enega se pa ga ubije, pa prav, hej, ti, ne? in potem en italijan se vidne in zaradi. Ta sram. Ne? In zbravo, tuk v tem okrog tega se je uh, uh, to ponotranjenje pravzaprav poskusa izničitve Družbenka gre pač ona, ne, zakaj pač deležna bila in pač je. In kako je prozaprav da to videta ta čisti vitalizem, Ni izgubila humorja, ne za moje, ne dramatizira se tle. je realna je duhovita. Recimo, jaz vidim ples tega stališča, ampak pa je mogoče za me na osebnoto to, to zlotangira, ker se to danes kako Vse preveč frekventno pojavlja namreč ta primerjava ja, s Holocaustom ja. in se tudi zelo neudržno, tudi s šizmom in z vsem skupim. To skupi, zato so ene stvari, ki mogoče pa, in se imamo res, če imamo ki bi mogoče lahko tudi potrdile, da je ta realnost vse eno malo drugačna. Mislim, vsak čas zahteva eno svoje, zelo in sklicanje na eno tako uh, zelo nečloveško. Um, To je tudi odkriv, da medijo, tudi mediji počnejo vsaka medija čest... ja, ja, ampak če ne, ne se moramo... Ano je tukaj, nima distancija, zazdajnja. o nekih ljudek, ki se imamo z intelektualce, in ki ne bi ja, te stvari nekako reflektera, če jih že mediji ne. Vsaka taka hiperbolizacija... A to to je nevkusno. Ne, ja, se Ja, te Žal. Uh, je ne, ti še nekaj misla? ja, visla, ja, ja jaz sem se nekako... hotel tisto komentirati, glede pač tega, kako je pesnik celotni človek, ne samo svoje pesmi. Pač to, je, to je zelo prikladno, oziroma zelo fajn za pesnika, pa absolutno pa ne za bravca. Mislim, kaj, kaj, ne, kaj ne pač jaz počnem s tem, kot nekdo, ki bere to knjigo. Ne, uh, bez, ne vem, kaj se je zgodilo, na tej nesrečni koperski fakulteti, kdo je bil kriv. In, ne vem, se ne mislim s tem ukvarjati. Ja, tukaj je tista dobra točka, no, ker sem že prej hodila dve kritiki na, naše kritike, torej, ne, podati. Prva je, da, čeprav je Katja celo vzpostavila, da če jo pa kaj moti, je pa nezamejevanje med lirskim oziroma pač med subjektom in med osebo. Um, ne vem, pač zdi se mi, da niste, nismo dovolj poskušali brati knjige, pa da bi izuzeli, kdo sploh je. Autorica, ki ne vdihuje, te da jih poču, poskušaš. Rež. Zakaj pa jih hoče in zakaj pa to še to narediš korona noče? Ja, A veš to? Pa, to je incidentno. je pa mislim, sebe, da bereš knjigo, od je Ne, ne, kri... ne, Katja. Ah. Zakaj pa bogaš v bistvu? Zakaj, sugestijo? to so to, ubrim, to še to. Ali se vidimo, obimamo, obimamo, obimamo, <laughs> pa, <ten. laughs> Zdaj, da sem izkodil naši ni temu z nimi. Zdaj, da sem da sem zna skozi obama, da Ne, meni se zdi, če veš... Bolj. Ja, tuk, ...ja, ampak tudi tlele, razveš, meni se zdi tako res, meni se zdi Mislim, da ona ni prevečunala efekte. Veš to, da, da pač ni... ...nihče poskušal pač brati zunaj vsega tega, kar pravzaprav uh, na, nas osmirja, Mogoče je Barbara še najbolj se mi zdi, da se je približala temu nekotenjemu usmerjanju. Uh, po drugi strani pa uh, se mi zdi uh, škoda, da nihče ni, uh, se pa to, kar sem zdaj že dvakrat nakazala, o razvojni poti, kako smo spoko prišli do te knjige, veš, kako je družbeni angažman in so, kaj, kako je razvoj tekstov, ki niso angažirani, ja, Blaž, biš takoj dobili besedo, A, veš, pač, ker meni se zdi, da se pravzaprav na nek nečin radikalizira njena poetika iz knjige v knjigo, tako pri teh družbeno-kritičnih pesmih, kakor tudi pri teh, ki so kaj že, osebni ali kako ste jih imenovali. Ne? In da drznost, zamo, mislim, gotovo je. Ne? Tako da poetika, meni se zdi, da bolj to, ko si rekla Barbara, poetika Znotraj, mislim, mislim, branje poezije, ne pa to, kar nek avtor izreče o poetiki. To se mi zdi bolj bistveno. V svojih lastnih poetiki. Reklj. Smovedni si. Če se vizem mene. Ja, tebe, ja. Z tebe gledam. Mene je malo zmutil zdaj, da se govori o nekem nereflektiranem izbruhu ta je Kramberger ki je skr nekako tako prelil v papir in zdaj je tukaj pred nami na vse blazno zmlimirja mislim to je knjiga to je knjiga ki je napisana da je šla z redakcijo in to pa dela. to dela mini nereflektiran izliv in če je slab ali pa dober je slab in dober oziroma ali dober zaradi tega ker je ona zavestno tako napisala Sem. Ja, sem kje bilo bil? nepetam nekje? Mislim, se, Nej, se je splužbe, To vse to, se ni mislim, se priči, ja. to ni pomembno. kar se to ni za to debato, no, res, meni je žal, meni se ti slaba debata o tem, kar govorimo o zadju. Ne, ja se zblaže, mislim, da, pa strinjam z Blažem, misim da ostaje toj knjiga, ki je heterogena, je heterogena. Ja. To je knjiga, ki jo je treba preslojeti v knjigi in knjigama heterogene postopke. V bistvu, jaz osebno mislim, da je treba gledati skozi besede, ne skozi fakte. Piše, tudi fakte. Meni ti morali. Stropki so so pa zelo je Subjekt izrekanja. Se pa strinjam, da je treba pač to ločiti. Mislim, realno, ta okranberger in subjekt. Sem, ne, jaz pa. sem poskusil tako brati, okrnjem na to. Ne, ne, ne. ne, ne, ne. To, ja, ne vem, meni bo to edini način, kako lahko knjigo berem in da vsi upamo o nje sploh kaj povedat. No, da pač lahko rečem, subjekt je besen, paranojičen, narcisoiden in tako naprej. Ne vem. Ne mene, mene pa so tukaj en element smo totalno pozabili in je pač to, je, to je pač kako, kako ona pač vendarle ustvarja tudi, tudi druge svetove, mislim, ki so humorni, ki so spočiti, ki, so, ki niso samo jezni, pač velike akuzacije, velike kazanje s prstem, velike tudi neposrednih faktov. Ampak ni pa samo retejansko, ni samo to, no. Uh, um, me, mislim, jaz, jaz osebno pač uh, sem kot kritik pač poklicana za to, da, uh, da si, mislim, horizonti in prejmenjem presej so v različnih državah različni. Uh, taja ima talent za to, da v bistvu naredi kompozicijo iz realnih, faktov in pač, kakor sem izbrala različne njene zbirke, je ponekoti to boljše uspe, po slabše. Po mojem in in slabše uspe. Recimo, jaz bom jih spostala eno pesem tu sodišča. Recimo, tukaj mislim, da je to slabše uspe, zato, ker pač ni dovolj... Uh, pač, um, podoba se ni, oziroma stvar se ni dovolj... Um, sformirala v podobo. Tukaj ni dovolj distance, čist jezikovno umetniške. V nekaterih drugih tekstih, kjer govorijo o smehu, da je pač smeh redni tehnični pregled življenja in gorivo, neosvinčeno in Pa, metafora postane bolj kompleksna, in se mi zdi, da pač, kjer metafora postane bolj kompleksna, čisto čist, čist, stilistično, Če pač stvari pogledaš, kako so zgrajene, so pa, da so nekatere stvari uspešne, šte, in nekatere so manj uspešne. Čisto stilistično. Mislim, jaz mislim, da je treba tudi ne mal objektivnosti, ne zdi sam, kaj mi mislimo o tem našem prostoru, pa kako na te, te stereotipe napadla tako naprej. Ne. Mislim, ali smo zdaj zadovoljni s tem, ali ne. Če bi vi brali to poezijo neki deseti državi, ne v naši, ne, bi se bi vam bilo mogoče zabavno. Vem, v naši nam pa ni, no. mislim, ne vem. Tako jaz bi tako ogledala. No. Vse to šlo po zjutraj podobnega tipa, pa smo tudi države, najboljše koralje, še 60. Jaz tlej, vem, zdaj spet zapademo v to, da pa si, sami ne moremo priznati, da živimo v taki državi pa da smo mi tudi tarča kritike, ali kaj pa. Ne, meni je bilo, recimo... Ja, ne, če v, v drugi državi bi jo mogoče malo bolj sprejela. Ne vem, kad sem jaz tača. brala je poezijo kaj. Safir, recimo v ameriški realnosti, meni je bilo tisto tudi boleče, brot, in če, če pa še tam žvela z bi se sigurno razburla, mislim, zdaj ne vem, pa nekaj pove. A veš. To je pač nek tip poezije, ki je pač... Uh, ki ni, ane? Zdaj to izvse kot vsak angažirana poezija slaba, je Vse to vprašanje, vprašanje se vprašanje je To vprašanje državljanske in to pa so državljansko tvojega so državljane pa nekako kot čez čez Ker se mislim, da smo pač vsi dost persekni, da smo malo sposobni za to svojne strance. Te ni, mislim, mi jaz pač mene to, da nekdo to reče, to, moja težava, da moja država v Kurcu ne žalje. jaz pač čisto odpišeno. Ne, ne, se, sem sam to rekla, da sem zdi, da je treba gledati kompozicijo pač pisanja kot tako. No sem misel tako in za to so bili sija ne vprašanje a je nino je, je poezija, poezija. Je, je poezija še še namen če se odmisli da jo bodo brali da jo bom bral ravno mi ravno v bistvu pripadniki tega kroga ja. ki so vsi mici poznajo in so vsi ma. majo sajano za mero ma ma to mo me je ma, to. ma, to. ma. Ta poezi funkcionira tudi izven našega kroga, vsi nekaj. Ja. No zdaj, sve, a imaš knjigo? Zdaj si recimo, no vem, 73, 72 pa beri, pa zel, mislim, kaj, kaj je tukaj le. Jaz, jaz sem še en dodatek, ne, recimo, jaz to knjigo doživljam kot celoto, ne. A ja, še težko, to, to te imaš. težko uh, ko izpostavila samo, recimo, to je fajn, to je slobod, ampak ne, ampak enostavno, Se mi zdi, tudi te pesmi, ki se ti je umela kot dobre, kot antologijske, v bistvu izstopajo iz bolj kompleksno ravno na vzadju teh... Ja, ja, se strinjam, me, je tudi ne, povezanost, ne, ja. Tako ja. je res tako sprepleten, da imam jaz občutek, da če bi samo eno vzela v, v en prst prstu prdala, ne, v bistvu tega telesa, ne, čeprav... Jeste, ja. In da tudi, tako kot je ona pač tudi spet v njeni ne, izpostavlja in ta spoznavna vrednost, pri njej, ne, ne, ne stilistična, ne po krati razumem. Zdaj, zakaj pa ne postilistična? Torej, postilavna in etična, ne postetična. Ta, ta, ta poskus izreči resnico, seveda ta pa kaj je resnica, ne govorimo o realnosti, kar, ne vem, kaj je realnost, kaj se s tem misli, ne? Ampak resnica, ki pa je, um, ne bomo o resnici govoriti, kot so subjektivni ali pa objektivni. Ampak mislim, da rej, izmen tega pojmov, ne to, ne to, ne, re, ker mislim, da bi... No, sej, če smo pa zdaj mogoče v velj... Relativne je, da, ja. ...v velj, za bolj v uh, velj konkretnih, enkrati, da, kaj je poezija, ne? Že, mislim, je, ali pa recimo, za me je pomembno, da skušaš izreči resnico, to, to. In tukaj moram to ino držo ja, in to moram počne. Ali se imamo ni to radi ali nimamo radi? Predvsem pa. Ali se uživaš v tem ali ne, ali si osebno užaljen ali nisi, ali skratka... Ampak, pač so odvisne Ampak, ne, ne, kot kot drža, ne, kot kot kako, je, kako je dosledno izpeljavati svojo pač, to držo, habitus in habitus, ko ga videm noter. Ne. Mi je pa, se vse spoštovanje, prav spoštova, da ne To je mora, pač, što ne vem, je. Kaj a, se potreča? da, da. to čisto Ni cinične, ironične. Ne. Ni. A, ne vem, ne vem. pa ti vprašati. mi to mi poskušal, ne? Ne, ne, ne, ne. Ne, upeljave pojma resnice, v Ure, ko pa bomo umetno se skupaj da... Zdaj tegrem, v resni starih da je resnica, ni kovanec, ko potegneš iz žepa. Težava je v tem, ki jaz klepam, moram na skupaj postališča osebe, ki je pač tudi filozof. Ne? In se mi zdi, da pač vprašanje estetičnega upeljeva pojem resnice je vemo problematično, po prosto zr. tega, ker je to pojam, ki ni približno dovolj njanciran, da bi ga lahko dovoljno konkretno upravljal. In rečeti, da neko delo je dobro zaradi tega, ker izreka resnico, je prazna izjava. Zdaj da tega, to, kaj točno pomeni ta resnica, je neki česar, če je to, koliko se bo potrebno ne bo res. Zazno za obsešč. Ti imaš lahko zase občutek, da tebi to delo nekaj sporoča, da ti sporoča nekaj, kar ti zaznavaš, kot da je pomembno. Am, no Katja, ne poskušaš... bomo moleni, ko s njih zdaj pač v od... Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Reko, so ne, pomembne. Ne, ne, so pomembne, so pomembne. Ok. Ti se že ful pretužvala, zaradi prekini, Ne, sorry, mislim, A, mislim, gre samo mislim, za definiranje za čist... stvari, ne, pa če... moja ni želel, Petra, ali ok, povej do konca. Gre ja. za to, da se poskuša kot merodajno, estetsko sodbo, da to pojem lismince. V bistvu sem rada povedala, da to je v bistvu nekaj česar, se ne da narediti Razumem, zakaj se ta potreba vedno znova pojavlja. Mislim, če tekam zakaj se grekle in mislim, da je to je tudi en ki da Ne možete vršiti to, da to dobro kjeri, Kaj je to? Kaj to Ne, ni tega rekla. Ni. Odezatne, zato ti pravim, ali? reka, da je to poskus izrekane različne. In da je to različno vrta dobro. Da... Tako. In to se mi zdi Spod zato oprostila. Lej, meni se mi zdi, da res ne, da te, mislim, mislim, mislim te želela prekinjati, ker mi to res grdo, ampak zdi se mi, da je zdaj tvoje izjavljanje, predvsem, uh, bom rekla, uh, neka, Reakcija na to, da je bil termin, ki je tebi kot filozofini, ne, pač si bolj občutljiva na anga kot nekdo drug, ki ga uporablja. Bet mislim, da v natančnosti, če bi jo mislim, da ni govorila o tem, Barbara. Tle ne, da jo zagovarjam vse, tle zdrav lahko samo povem, ampak se mi zdi, da, da nišno za to, za to. Rekel. Ne, vse, vse, Sajne, ne je, vse ne je pomembno je, da... ta... zakaj mi ti šlo zaradi tega, ki se da Ja, tudi te ti ki jih Katja pomembni, se mi zdi no, ker sam, mislim, a veš, če se pogovarjamo o umetnosti, z ljudje, ki se popricano s tem ukvarjamo, se mi zdi, da ni nas prečakovani zahtevati to, da bomo v No, samo v Se mi ni to to, to je ena Zakaj kaj te sem, si na, si tukaj nekaj zapletla, nekaj, nekaj, nekaj. zapletla si se sama vase, zato ker ti si bila prva, ki si rekla, da to ni dobro, zato ker gre samo za subjektivnost. Uh, gledala, krati se pa v bistvu nekaj, zavrnila. Rekla sem, da je ni dobro, zaradi tega, ker se ja, mislim, No, vse pač. Ne, ni isto. Ampak, a je to estetika ne, sodba ali je to sodba v raznici? Mislim, da je etetika. To kvizij, v je bistvu če, mislim, vrednost, če um, jo, ne vem, če bi rečemo, da je temeljno izrekanje resnica izrekanje resnice, Ego manija, to je pa v redu v kriteriju. da je pa Da, mislim, sem, mislim jaz mislim, da smo vsi skupaj zašli, pa da smo res vsi skupaj Tako da se mi zdi, da na to, da bomo Ja, to je se za svoje Ne, ne se, ne se za, za, za tega, ker pač čutim, da že za, se začenjem v diskurzu ves, skoče, da pa so vsako tren mislim, da sem rekla bovredno In tudi, sem ne moram čud tebi zauplati, da sploh mislim, res je pozan, res že počasem pomorimo. No, ob, pa, pač spostavili smo ta koncept estetske in uh, pač, pač tudi mislim, da je to, Osnov, da bi to moralo biti neko osnovno izhodišče za vrednotenje. Ne, uh, zdaj je to, a je ona poskušala izreči rastnico ali ne, to v bistvu ne more biti za nas kot literarni kritike neka um, vrednotenska, uh, vrednotenski kriterij. A estetski pa ne? tudi ne, Barbara. E, e, estetski kriterija pa tudi ne moramo kot estetska. Zakaj pa ne? Zaradi tega, da se lahko začneva pogovarjati, kakšne so estetski kriteriji. Keno talking. Če se ne začnemo pogovarjati samo o splošnem se Ne, se moramo začeti, ampak jaz mislim, da da pa ni res da po estetskih pa ne more biti relevantno. jaz predlagam ja, A? jaz predlaga Barbara Tina. Zda je tako, ena dobra srečanja. Lepo Naš oper avtobusa je prišel prej, kot smo pričakovali, tako da pa tudi vino mamo ali kaj? no zkratka, koli počasi uh, se bomo odpravljali, nadaljujemo v kotelu. No, da um, se imele. Petra jsi... se je bala, da ne bo nobeno reagiral. Uh, zahvaljujem se vsem trem selektorjem, uh, mislim tesnici, autoristi, uh, pa vsem vam, ki ste sodelovali. Um, pa jdemo no, tam na teh točkah, če se nam bo še dalo začnadaljevacije. Meni se zdi grozno, da smo spet tako, mogoče nekaj take točke preklini, ne, ampak treba pa je treba vrločati. Ja, tako. naslednje so Ja, to pa res. za tiste, ki še niste bili, so tako so krajše in torej se vidimo jutri ob 10.30.